Astăzi ascultați lecția a doua din seria întâi cu titlul Halo Taxi! Hallo Taxi! Dacă vă mai amintiți în emisiunea trecută, v-am prezentat mai multe exemple ca să vă familiarizați puțin cu sonoritatea limbii germane. O să ascultăm acum încă o dată cântecul din emisiunea trecută. La începutul cântecului e menționat numele unui oraș german. Încercați să distingeți cum se numește acest oraș. Verkauf dich nicht, Berlin, jung bist du nicht. Du altest so schnell, geht's zu sehr, trägst an den Geldern der Freie so schwer. Die werden gehen, dich sterben sehen, Berlin. Andreas, care joacă un rol important în cursul nostru radiofonic, vă spune acum numele orașului. Berlin Berlin. Vă mai amintiți ce spunea Andreas în emisiunea trecută? O să repete acum cum se spune în germană, acesta e un cântec. Das ist ein Lied. Acum Andreas vă va spune de cine e cântecul. Von Klaus Ascultați ambele informații într-o singură propoziție. Das ist ein lied von Klaus Să mergem mai departe. Nu încă nu cu narațiunea cursului nostru de limba germană, ci cu câteva exerciții auditive. Veți vedea că aceste exerciții vă ajută să înțelegeți mai ușor germana. Dorim să vă prezentăm astăzi câteva tehnici care ușurează înțelegerea unei limbi străine. Probabil că vă sunt lucruri cunoscute, dar vrem să vă îndemnăm să deveniți conștienți de existența acestor tehnici pentru a le putea utiliza apoi în mod conștient. Mi se pare că nu înțelegeți prea exact ce vreau să vă spun. O să vă explicăm cu ajutorul câtorva exemple. Iată primul din ele. Virește, v-ați dat seama numai decât că e un copil mic care gângurește și plânge. Dar puteți să vă și explicați de ce v-ați dat seama numai decât? Foarte simplu, pentru că ați învățat acest lucru și nu-l veți uita niciodată. Memoria noastră păzește aceste informații ca pe o comoară. Puteți lua aceste informații din memorie fără să o faceți în mod conștient. Foarte practic, nu? Să testăm această capacitate și la exemplul următor. Încercați să vă dați seama despre ce scenă e vorba și unde are loc ea. V-ați dați seama numai decât și în acest caz că e vorba de o manifestație sportivă, mai exact de un meci de fotbal, care se desfășoară într-un stadion. Și probabil că va veni în minte cuvântul gol. Așadar, nu numai că ați recunoscut un anumit zgomot, dar l-ați ordonat numai decât într-o situație mai complexă. Sunteți în măsură să deduceți sensul unui cuvânt dintr-o anumită situație, chiar dacă acel cuvânt vă este necunoscut. Ascultați acum. Exemplul următor. Tema dumneavoastră este să stabiliți ce legătură există între zgomote și scenă. Ați auzit întâi muzică, apoi aplauzele cu care sunt răsplătiți muzicenii. Acest exemplu este ordonat într-un context general. Cunoaștem cu toții, de pildă, legătura dintre cauză și efect. La această cunoștință, facem apel în cazuri din cele mai diferite. Dem acum alte exemple și vă rugăm să fiți atenți la tonul celor care vorbesc. Tonul spune și el ceva despre oameni, de pildă dacă sunt furioși sau mulțumiți. Fiți atenți așadar, nu la cuvinte, ci la ton. Imaginați-vă o scenă la care participă și vorbesc mulți oameni. Vom asculta două convorbiri. Tema dumneavoastră este de a vă da seama, după ton, care este starea de spirit a oamenilor. Hallo, da bist ja. Und sunt veseli, nu așa? Dare un exemplu următor. Un an Da, o femeie e foarte tristă, iar o altă femeie încearcă să o consoleze. Capacitatea de a aprecia dacă cineva e trist sau vesel, am câștigat-o prin experiența noastră cotidiană. despre același lucru este vorba și în exemplul următor. În plus, vă rugăm să fiți atenți și la cuvinte. În afară de salut pe care acum îl cunoașteți, veți putea deduce cu siguranță și alte cuvinte. Exercițiul constă în a vă da seama de ce situație este vorba în scena următoare. Halo! Taxi! Tag. Guten Tag. Hotel Europa. Bitte. Hotel Europa. Okay. Nu vi se pare cunoscută situația. Un bărbat stă în stradă, oprește un taxi, în germană tot taxi. Și spune șoferului unde vrea să-l ducă. La hotel. În germană, tot hotel. Apoi omul spune numele hotelului. Hotel Europa. Hotel Europa. Și taxiul pleacă. Memoria noastră a recunoscut situația, o cursă cu taxiul și știm despre ce este vorba. Și încă ceva. Am acceptat ajutorul oferit de memoria noastră. Însă, tocmai atunci când învățăm o limbă străină, refuzăm adesea să acceptăm acest ajutor, încercând să înțelegem cuvânt cu cuvânt ceea ce e greșit pentru că se produce un blocaj. Dar să ne întoarcem la scena cu taxiul pe care tocmai ați auzit-o. La înțelegerea acestei scene au contribuit cu siguranță și cuvintele pe care le cunoașteți și care sună în mai multe limbi identic sau asemănător. Dumneavoastră cunoașteți aceste cuvinte din limba română. Încercați însă acum să aplicați această tehnică la un exemplu mai complicat și anume la pasajul din piesa de teatru Faust de Goethe pe care l-ați auzit în prima lecție Așadar ce cuvinte pe care le cunoașteți din română sau din alte limbi auziți în scena următoare Habenun ach filosofie juristerei und medizin und leider auch theologie durchaus studiert Ați distins probabil cuvintele filozofie, filozofii, medicină, medicin, teologie, teologii. În acest fel ați aflat despre ce este vorba în acest pasaj, despre știință. Este vorba de diferite discipline pe care ei, ce se face cu ele? Pe care le putem studia. Studiiră. Aben un ah, filozofii. Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert. Probabil că aveți în ureic încă și modul în care a fost pronunțat cuvântul ach, ach, și vă întrebați dacă Faust este fericit sau nefericit cu studiile sale. Da, este nefericit căci cuvântul ach a sunat ca un oftat. Faust se plânge că deși a studiat totul. Nu știe, după cum continuă textul, nimic. În lecțiile viitoare ale acestui curs de limba germană, vă vom prezenta, dragi ascultătoare și ascultători, și alte tehnici care vă vor ușura înțelegerea unei limbi străine. În încheierea emisiunii de astăzi, vrem însă să vă atragem atenția încă o dată asupra tehnicilor de care am vorbit până acum. Așezați-vă cât mai comod și aplicațiile încă o dată. Vă dați seama ce înseamnă un anumit zgomot. Gândiți-vă la copilul mic. Puteți să vă dați seama de cauză și efectul unui întâmplări. Gândiți-vă la concert. Datorită zgomotelor, vă puteți da seama despre ce scenă este vorba și unde se desfășoară ea. Gândiți-vă la meciul de fotbal. Fiind atenți la tonul convorbirilor, puteți să vă dați seama care este starea de spirit a celor care vorbesc. Gândiți-vă la petrecere. Puteți recunoaște o anumită situație, gândiți-vă la scena cu taxiul și puteți distinge în diferitele scene cuvintele pe care le cunoașteți din română sau din alte limbi. Știți, deci, o mulțime de lucruri, nu-i așa? Iar dacă încercați să utilizați în mod conștient tot ce știți, vă ușurați învățarea limbii germane. Așadar, pe data viitoare! La revedere! Also. Bis bald! Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Mese. O producția postului de radio, Deutsche Welle, vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.